Aló! Terapia de grups amb el doctor Jota Un programa d'eclecticisme i miscel·lània Hola i benvinguts una vegada més a Terapia de grups aquí a Ràdio Pinsenia des de la consulta del doctor Jota Avui farem un programa molt especial dedicat a Àustria. Uh! I tenim aquí convidada a la meva amiga Mariela, que és d'Àustria, evidentment, perquè si jo haig de fer el programa solet, malament anem. Hola. Hola, Joan. Què tal? Molt bé, molt emocionada. He <laughs> Aviso els oients que avui els idiomes aniran saltant, del català, castellà i l'anglès, i ella, en alemany, també. <laughs> farem un repàs al que... Bueno, ella ha considerat eh, adient de conèixer sobre Àustria, mm -hmm. eh que sí? Sí. ¿Te ha costado mucho encontrar tantos grups, o qué? Tantos qué? ¿Tantos grupos te ha costado mucho? Una, una mica sí, eh. una mica sí, però sí. Crec, que, crec que tenim més música clàssica, saps? Oh, claro. Sí, allí tenim moltes coses, moltes artistes, però ja, ara no, no tantes artistes que fan música bona. Clàssica, oh. dius? Bueno, no, no, en plan, que en aquest temps no tenim tantes músiques yeah. famoses, vull Ja, yeah. en oh, no, el seu moment, jo recordo, ara que has, a part del Life is Life, alguna he recordat d'Àustria en el seu moment, les vuitantes. Sí. No, Life is Life, i y... crec que ja està. <laughs> bueno... Eh... La primera cançó que ens portes? Sí, és de Falco, que, bueno, Diuen que, que és un austríac uh, famós, que aquest cançó, uh, Rock Me Amadeus, era en les als charts va uh, a i sí. dion que bueno, és l'única única cançó alemàn que estava al, en les charts. A les sí, en les llistes. Eh uh -huh. I... Sí Trata sobre Mozart Sobre Amadeus Mozart um, Sí Doncs pues va, la posem Falco amb Rugby Amadeus Rugby, ein Bunker unter den großen Stadt ist in Wien wie ein Nebel wo er alles er hat and rock me up but did you still get yourself out <laughs> of bed Es war um 1780 und es war irgendwie nur -No, Plastikmoney in den Modepanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauenfrau und liebten seinen Punk. Er Superstar, er war super populär er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidoll und alle so noch hatte Kappen. Rock me up be. and dropping recordo eh? aquesta de petit, ara l'hi la Mariela sí, sí, ara al final m'ha vingut tot, ja em sonava el de rock mi adeus, però yeah. sí, sí, bueno sí crec que aquest i life is life i ja ja ho veurem eh... bueno sí la, la pròxima cançó, perquè el Falco l'artista d'abans ha parlat sobre Amadeus, Mozart, com era un superstar a Viena. Fan fact, el Mozart se va morir es va morir molt pobra. Molt pobra. El Falco no, el Falco se va morir amb molta cocaïna. Bueno, i aquesta cançó de Mozart Um, té un títol molt, molt interessant, uh, que diu, eh, uh, com seria català? En anglès seria com kiss my ass, eh, uh, significo uh, es ass, ah, ja. però en català seria menja'm al cul o llepa'm al cul. <laughs> o... Sí, hache. al cul, però no tenim una frase directament així. Sí, què vull dir? En plan, si haigut, et Aquí molesta... Aquí direm, direm directament que et donin pel cul. Vale, ah, sí, sí, així. <laughs> Però que ho faci una altra. sí. <laughs> Ponei bueno, aquest que ens va bueno, això i després tio, uh, anem anem, anem ser molt felices, molt no sé, animats i crec que diu molt sobre com, com som les austríacs. <laughs> <laughs> A un part molt molt estat amb, amb tot i però molt <laughs> fetís, <feliços>, eh? sé. <laughs> pues venga, va, Mozart sí, sí. amb amb digau tu. amb alemany. Ah, eh Mozart leck mich am arsch. Leid mich in Arm lass uns froh sei morte ist vergebenz nur ist vergebenz ist das wahre kreuz des lebens denn das frommen ist vergebenz nur den frommen ist vergebenz fergehmes kommt das frohe die frohsein Let the throne be me in the recordado de mis años en la escuela de música. Yeah, Cantábamos estos, los cánons eran básicos. Que avorrit, eh? oh. Bueno, ara sí que anem a lo fuerte, eh? a lo bueno ara, bueno. Ara comença, eh? Ara comença. I vull dir que cada cop quan estem a, a Bar Pepe, a Berga, cada cop sona... Sona aquesta? Aque... A cada cop. Ah, on vam anar a, jalar a menjar aquell dia. Eh? Sí. sí que va sonar sí. aquell dia també. Sí, sí, sí. Hòstia, de debò? Cada dia. Ah, sí? Uh. <ríe> <ríe> bueno, aquest grup... Jo ja fa anys que n'havia sentit a parlar. Sobretot te'n te recordes pel nom, perquè es diuen Opus. Ja. Ah. No tenien una cançó que es deia Ocus Pocus? Ah, no, aquells pot, eren focus. Ser, eh? Aquells eren focus, és veritat. Opus. És es que jo només coneixo aquesta cançó. Aquesta només. cançó ja està. Sí, aquesta cançó. O sigui, sí. vam fer aquesta bona. Sí, i, ja està. I... Amb, amb tot el diner no necessiten fer més música. Però bueno, segur que la coneixereu. Opus amb Life is Life. Tots tenim el poder, tots donem lo millor. Això sí que és vida, tot. La vida és la vida. I tot el món no canta. Sí, hey! ojalà que era tan fàcil. Bueno, seguim. Uh, Udo Jürgens. Sí, Udo Jürgens. És un, un home molt famós a Austria. Ah, Tothom coneix Udo Jürgens. I era el primer que va guanyar l'Eurovision en el context. Però fa fa Aquesta cançó és del 75, sí, imagina't. Sí. Ja eh, està mort. Ah. <laughs> la meva àvia és la Lyo fan de Oder Jorgensen. Uh. Sí, va manar al seu com estiu grave. L'enterrament. Sí, de veritat. Avia sí, oh. per per poner eh, flors i oh. per edia coneixo, bueno, claro. tot la disco, di, diu, disc discografia. De, sí, de Mm. I també va fer un, un musical a l'Ulrich Jürgens. No la me va avia. No, bueno, no, no. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sí. Doncs, aquest és griechischer Wein, uh, que vol dir, de da, com és uh, Greek, like Greek wine. Greek wine. Greek, uh, Greek uh, like. Uh, uh, B-G-REC. Vale, és fàcil. Sí, B-G-REC. Um... Sí, ja, ja està. està sí. Molt bé, doncs endavant un dels Jürgens. Jürgens. Jürgens. Jürgens. Jürgens. Jürgens. Auf Stadtstraße Heideckingen Da Wind wird aus dem das Licht noch auf den Gehsteig scheint Ich hatte Zeit und mir war kalt und tat ich ein Es saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein von alten Häusern, Meer und Wind. Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder irgendwann es zurück und das ersparte genügt zu hause für ein kleines grün und bald denn keiner mehr dann wie es je war 70's. Oh, quina bona música que feien a tots els països, tu. la Maria la que li recordava la d'Un beso i una flor. I sí, sí. Bueno. bueno, què més tenim per aquí? Bueno, el Wolfgang Ambrose, no, Wolfgang Ambrose, uh, també molt famós a Àustria. I com és es que els austriacs no són tan famós en el tema d'esport, però l'única cosa que podem fer és esquiar. Esquiar, i ho feu molt bé. Sí, no, sí. Beure cervesa i esquiar. No? <ríe> Alhora, no? Sí, sí diu uh, canso, en la cançó que, que, que posarem, ve, sí. Sí. Uh, que beure-la una mica d'alcohol i després va mais, esquiar, ja. sí. Sí, sí. I cada cop, o bé, bueno, moltes cops quan eh, vam, a, vam esquiar cantem aquest cançó. <ríe> vam aprendre aquest cançó a l'escola quan vaig tenir, no sé, vuit anys. Així? Sí. I vam cantar tots junts. <ríe> Però sense cervesa, suposo. Sí. Ja. <laughs> bueno, és aus Àustria. Ja. <laughs> bueno. Por vale. Wolfgang Ambrous, Ski, vorn. Am Freitag auf die Nacht Montirem des Ski un dan pair d'übe mai et Stubertor o dan a faltar el �third perquè guida d'apèicks el ha'm a am corre è lewandst du was nasen du focht ah in da froe beneta iast der was auf bevor damit net so lang aufs auf de flandwald um auf der hütte kaffe maram jägerde Weso a te, braucht ein schnell erst so richtig. Shit. But live. Shit. Ich fahre. Shit. Ich fahre. Oh, wo oh, wo oh. wo shit. Ich fahre. The ship lands this level's Aus Wand ist so schön. Dann alles kicken mir für end. Die Sternfitter schon alles toll. Ein jeder kickt sich, ein jeder fühlt sich Va cumsme, Onixo no amb op, On tegma a la d'aquí a l'older lady li falta això <ríe> bueno, la, la pròxima cançó també té una mica de no sé com es diu el jodel ah, no ho sé, però jo vale, vale. li dic jodel vale. <ríe> o yolder <ríe> la lady i ja està així Aquest, aquesta cançó la, la pròxima cançó Um, diria que és molt austríac que, com la gent pensaria eh, com som a Àustria o com can, cantem a Àustria <ríe> però aquest home canta sobre <ríe> canta sobre els seus dones preferits preferides, així, preferides mm. sí, que no, no agradi no les dones um, com es diu com es diu amb els bessons prims. Sí. Ja ho he explicat abans. <laughs> amb els bessons de les cames. Sí, com know. les noies, dels, les dones dels, dels pastors. Sí, <laughs> però l'agrada més als dones de la ciutat, perquè són més cordes. <laughs> que li agraden les carns, vaja. Sí. Déu-n'hi-do. Sí. I es, i es diu... Ah, es diu Que és un nom, eh, nom molt austríac En alemany, alemán d'Alemanya, en dirien Kein Hirten Mädchen i nosaltres diem Kein Hirten <laughs> La diferència és abismal Doncs <laughs> <laughs> pues, allà, en, endavant Va, yeah? va. Yeah? va. Sí, sí. Es grau saugetl, schieschauetl, schocketl, zotigin, heubangetl, weibern. Huidi, hoi, eh, hoi, di, eh. Magst mi du nit, mag-i-di. ja dann was ist schon genau rund muss sein oh mein al ja, rechume on mein ja mein die meisten weiber homag stülte so, und die um moga wie da bö mein oh mein a nicht, Hint, ma, ho, bogey, ne. Waren, ne. i schwik ned die guts nierschein ka hier da ma und mog in und kann a màr'u lauzt a s'estut, buss-t'i, ki màr'u'n hot, quan hit, da màr'u mogi-n'it hot. A tants del I això eh, eh, ho estudieu a l'escola de música? Sí. sí? No, ojalá. No. Sí, és obligat. Si no pots Jodel no pots no graduar. Pots... Bueno, seguim. No, bueno. I am um, uh, from Austria. Una cançó alemany amb un títol en anglès que tothom del món pot entender que sí, sí. soc d'Àustria que és una cançó, és com, com la segon himna d'Àustria, crec que més gent coneix aquesta cançó que la himna d'Àustria el de debò sí. i Sí, era la canción que torran Kobe, to tomba posar, mm. a aventar a la ventana sí, y, sí. y Claro, claro. Quand comes a aplaudir par las matches, sí sí. Sí, sí. sí. I am from Asia. <risa> De unido. Bueno, y, sí. Y ella dizeu Reinhard Wendrich. Vale. <risa> is lang für über und a die höh ostint zu dir von rom und glanz i wenig habe sag mal wer zieh gnod den gut für dir außer mir I ken' die l'es, I ken' die ratten, die Dummheit die zum Himmel schreit. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten jederzeit. Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehre ich hin. Da schmützt es Eis von meiner Säle. Wie vom meinem Ketchup I'm a brü, a a's ha. I m'n prü, an de m'a's jo bin de opfè, du m'n'n stamm. So wie de Wassertoll, wèrts rind, un widersteh' l'ich uns a höll, fast die Tränen von m'n Kind. Wird a m'n Blut auf a fa'n m'n schnall, sag i am Mainz, der wèrts voll stolz. Und wenn ihr wollt sagen, I am from Austria I am from Austria Es waren die Stärke oft zu beneiden halt flürgen noch weider vor Es is ist die Meid. Nú'n van de wel, wer kan'n verste'n? Wie we des manns mal tuts, da kan'n i moch'n, was i will. Da bin'n i her, da ke'r'i hin, da schmetts des eis von m'n a ser. Wie voll'n Gletscher, lima Brü, auch scho'n vergess'n ha'. I bin der Opfer, du mein. So wie der Wassertoy werd rinnd um widerstählich und so hört fast wie die Tränen von einem Kind wir da mein Blut da vermoschnen so wie ein Mensch da bevorstellt und wenn er wohl sagt ganz la I am from Austria I am from Austria I am from ¿Quieres un pañuelo? Dos. <ríe> Ay, Ay, la lacrimita. No me hagas llorar a mí también. mi mamá, sí. Bueno, eso sí. És així. Ja, ja està bé. Ja està, sí, sí, sí. Sí. Bueno, ja, ja eh, hem, hem acabat els cançons clàssics d'Òstria, que són una, una mica... Eh. Ara anem a la teva època. Soso. Com? Que ara anem a la teva època. Sí, yeah. sí, que ja és... Bé. Sí, una mica millor. Eh, sí, aquest cançó um, vaig conèixer fa 10 anys, crec. De, de quan? És a... Que pot ser? An no anys, 9, no 9 no. anys, vale, 9 anys, i vaig pensar, què és això? <laughs> Bé, bueno, vaig tenir 12 anys, i un any o dos anys després vaig escoltar un altre cop, i vaig pensar, wow, aquest cançó és tan bo, m'encanta-la, mencanta m'encanta-la? M'encanta, i ara encara estic enamorada d'aquesta eh. cançó. Aquest... És de les cançons de tota la vida. Sí, eh, sí. És, sí. Es diu, es diu eh, Machine, que és una màquina. No, sí, de debò? Sí. <laughs> Ai. I ell es diu? Pildeburg, eh, eh, que vol dir un llibre de fotos. Ah. Sí. No sé per què se'n diu així, però... Bueno, bueno. Posa-l'he. Pues, Fem Schuppen Augen geregnet. conoces Sister Sisters? Si, sisters. Mira. No. ¿Qué? Ah, esa sí. Se parecen mucho, o sí. ah. sí. Ay, qué bueno. Fue pues después. Eh. <risa> bueno, siguiente. Ah, um, estuve en Bolonia. Um, no tiene, no tengo una relación en Bolonia però volia poner aquesta cançó perquè vaig viure amb un, amb un noi de Polònia i mm -hmm. e per mi uh, va fer molta gràcia perquè la primera cosa que vaig pensar quan la vaig conèixer era ah, tenim una cançó a Àustria que es diu Polònia i tracta sobre un home que vol eh, dormir amb la seva cocina, però no pot. <ríe> Molt profund, eh? I l'hi passa a Polònia. Sí. <ríe> vale, vale. Perquè la seva tieta viu, eh, no, viu, viu a, a Polònia. I, ah. sí. un, un dilema, eh? Sí, sí ui, sí, ui, sí. ui. Sí, sí. <ríe> I ell es diu? Vanda. Banda. Como con com banda, ¿no? Con oh, band. ¿Sí? Yeah? Ah, okay. no, no es Wanda. No, es Banda. No sé por qué. Pues ahora Man wollt ich gerne würde aber ich trau mich nicht Ich kann sich nicht mit meiner Cousine reden Man wollt ich gerne würde aber ich trau mich nicht Meina, Cousine tanzen Obwohl ich gerne würde Aber es ist Hey Bologna, la meva ciutat. Mai he estat a Bologna. No? Remen, no. Jo tampoc. <laughs> bueno. Diuen que fan molt bona bolognesa. Eh? Ah, eh? sí. <laughs> Seguim. Bueno, derrute pfau, vol dir... El... Ui, com es diu? És un animal, pfau, és un pajaró que fa així. Ui, Saps? Sí, like... ja sé qui vols dir, però no sé el nom. Ah, o sigui molt que... bé. Ah, uh, pavo. Vale, ah, aquest. Okay. No, és Que called... també es menja. No, it's, like, it's more beautiful. It's like blue and green, and it's like a really big... Pavo real. Vale. Real. <laughs> But in red. <laughs> però en vermell. En vermell. Uh, bueno, aquesta cançó... Um, aquesta cançó... Um, sempre vaig... Escolta... Quan vaig tenir, no sé, 17 anys, i era un no temps molt bo, quan, mm. quan cada cap de setmana surtis amb els seus amics, fas coses, cada dia, era abans de Covid, és que és un <laughs> <laughs> una cançó tan bo i em, em recordo, no, li, bueno, em recorda eh, em recordo, em, em, em, em moltes coses molt bones. Mm, molt bé. I, sí. Posau, eh, eh, però, i el diu com es diu? Ah, Punt Specht. Que és es, que un altre, és un altre pájaro, el espec, que fa amb el, eh, la fusta, pac, pac, pac, pac. Sí, hòstia com es diu, que li diem en català soques. Aquest, però a yeah. molts colors, però colorful, like a mm, colorful. Mmm, ple pac. de colors, multicolor. <laughs> sí. <laughs> però pues som -hi. Papa, pa pa pa pa. Ich flieg wieder am Paket, dreh mich und streck meine Arme aus, bis mich der Raum zudeckt. Wieder mal die Zähne nicht geputzt, a wieder mal mit dem Grand ins Bett gerutscht, und wieder mal ohne Abendmahl, a wieder mal wieder mal egal. Und im Albschlaf seh ich Ängste und Sehnsuchtsfragmente von Frauen, deren Namen ich nicht kenne. Brennen sich in meiner Brust, enden plötzlich und abrupt, als hätten sie niemals von mir gewusst. Doch der rote Frau weiß ganz genau, dass sie grauch und schnapps trinkt. Sein purpurnes Kleid schreit und weint zugleich, weil die Dämmerung nicht bleibt. und stehe durch den raum zum klavier an dem ich manisch stücke komponiere ohne papier um die klänge festzuein bloß mit purpurroten falten und dem kalten mond ein abendlicht das durch den raum reinbricht und zu mir spricht Sí que dóna sensació ah. de joventut i de passar-ho bé, sí. Era així, eh? <ríe> <ríe> Què més? Bianco. Una cançó sobre la cocaïna. Bueno, ja està bé, s'han de tocar tots els temes, home. Ens, eh, que ningú pensi que Àustria no... <ríe> no es fan aquestes coses. <ríe> bueno, és d'un home que es diu Yang Huon um, i és muy famosa en bueno, Alemania, Austria, y va a comenzar um, canciones molt um, malamente, en plan un amigo uh, shitty, uh -huh. en plan que no me es, es, eh, escuchabas cuando, no sé, cuando estabas baracha, baracho y querías uh -huh. cantar. Um, y ahora hace no sé, música bastante bien um, y todo conoce a Yanghuan. Eh, I aquí, aquí hi ha una altra Hi ha el rin també, no? Sí, però el, el rin és alemany Jan Huon Aquest no ha contat Doncs <laughs> pues vinga, va Va Bianco, wie ein weißer Lambo Tanze mit der weißen Dame, eine Tango Bianco, Bianco, Call vom Nokia Fernando Bianco, Bianco, draußen schneit es, took mi jambo Draußen schneit es, es es weiß Draußen schneit es, es es weiß Weiße Flocken fallen, Bianco Deine Brüder snitschen, Chibato Überall steht mir es kalt Alix, l'heu, mi és kalt Bianco, Budi, Dari, Béli, Simma, 10 Probierst du einmal, wirst du für immer verliert Das scheiß es was Bianco, Bianco Das scheiß es Bianco, Bianco Das scheiß es Bianco, Bianco just vas piantó piantó Estava pensant Bianco, no és blanc en italià? No. Po pot, ser? pot ser? No ho sé. era preguntar al, al noé de Bolònia. No, no ho Bueno, una altra cançó de Falco. Sí, que et eh? Ja. Yeah. La mateixa com de Rock, Rock Miamadeus. Mm -hmm. I... També un, un clàssic, però una mica més tranquil, però per mi molt bo i una cançó que també és molt vell o molt bellalla, però encara li escult, escolto amb els meus amics. Sí. És, sí, quan anem de festa també sí, m'agrada molt. Oh, so mi. Von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug Alles dreht sich nur um dich Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden Doch die Zeit scheint still zu stehen Hab ich geschunden, gewunden Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir Du bist mein Überlebenselexia Ich bin zerrissen Will ich will Muss ich denn sterben, um zu leben? Out dich so dich so? I'm tears, tears to the night to com tornar a quan tenia 5 anys o 6, que eren els plens vuitantes. Ai, sí. Això era el que més sonava, tio. Sí. Aquest tipus d'estil. Ai, senyor. Veu molt bo. Eh? No, està bé, eh? Mola. Sí. Sí. Sí. Té una veu molt... Quan es posa a cridar, mola. Mm. Mm -hmm. bueno. bueno, ja anem acabant. Ens en queden dos. Eh? No ha sigut tan dur, Que No. no. <laughs> Bueno, Kit, Kit de Left Boy. Left Boy és un, un fill d'un artista famós, vull, bueno, vull dir que és famós, Andre Heller, Andre Heller, no sé si... Sí. No, okay. vale. no em sona. Entonces, pot ser que només és un artista famós en Àustria. No sé, al igual, sí igual aquí no, però... Sí, pot ser, sí. Doncs també com el Yang Huan va començar... La seva eh, carretera carrera. Carrera, carrera. molt malament, però ara fa música, bueno, per mi bastant bé i aquest cançó és crec que és per la seva filla Eh, mm. una mica sentimental. Eh. <laughs> I... <laughs> go dance cuz i don't want to see you with your face down no looking so star of romance. You too young to be old You're too damn beautiful one chance Let's do it I'm with you I got your back baby just never forget your kid That's what you were to say And I promise I will never forget you never forget you always in my heart in my heart Ah i promise I'll never forget you, never forget you are Always in my heart Sitting in your hot tub, looking at the stars Smoking another hoop, walking over cars Jumping in the pool in the middle of the night Hooking up in bathrooms, getting in a fight You were Better than the rest of them You could've put them all together You best bested them Cause you were full of love Never for of shit Always humble Never again. ever get sent With the blue eyes Lagoons, blue moons They'd speak in tongues When you were in the room I promise I promise i will never forget you never forget you always in my heart in my heart I, I, I will never forget you never forget you always in my heart in my heart always oh I will never forget you never forget you always Oh, I, I, will I will never forget, forget you, never forget you oh, always in my heart, in my heart She turned around and said It's all right don't worry about me I had a good time, sure didn't want to leave But I'll be alright, let it be Yeah, she turned around and said It's alright, don't worry about me I had a good time, sure didn't want to leave But I'll be alright Let it be Que s'acaba així, sense avisar eh, No estic segur, eh? <ríe> crec que sí Sí, crec que sí Sí, sí Pot ser una... Ah, vale, crec que és una... Una mica de un temps per pensar ah. perquè diu en Loving Memory of I.R no sé quin és, qui és ah, art, però suposo que és una mica de pausa mm -hmm. oh. Ai, ara ja oh. és més maco eh? sí. <laughs> bueno, hem arribat al final del programa eh? sí. moltes gràcies Uf. De res, gràcies. T'ha agradat per, o no? per, molt, eh? Gràcies per tenir-me aquí. Clar, home, no, no, la veritat és que és una oportunitat que no, no tinc cada dia, que sí. vingui algú de fora d'un país del que no sé res, almenys musicalment, sí. i que em digui el què. Llàstima cert. que no conegui més gent de fora, eh? Ah, sí. Però de fora a fora, allò... Sí, de fora a fora, fora. Fora, sí. <laughs> <laughs> bueno, bueno quines... la cançó... Sí, vull hablar una mica uh, sobre... Ohne team, a dir, uh, my team vull dir mai sense el meu equip. És mm -hmm. es un estil de música que normalment no escolto. Escol escol Això? Sí. Però cada cop abans d'un partit amb el meu equip, a futbol, és la única cançó que escoltem. Sí? Sí. Si no ets motivat, despresta claro que. Aquest can aquesta cançó, sí. sí ets motivat. I, bueno, sí, és, és, és molt maco, realment, que diu, mai sense el meu equip. Clar que sí. Sí. Doncs pues, moltes gràcies per escoltar una vegada més eh, Teràpia de Grups, aquí a Ràdio Pincenia, i ja sabeu que ens podeu escoltar per les zones al 90.6 i per internet a radiopincenia.cat, tant en streaming com al podcast. Moltes gràcies, Mariala. De a tu, a, I, a vosaltres. Sí, sí, i fins una altra. Heißt Opa Oh! Seckzemeteres, weil alle Jungs müssen mit. Weil wir sind sechs in die Mädels und wir von 100 ein Feld. Wir setzen keine Regeln, Und ohne mein Team. Ich ließße die Türe sofort Möns, Wenn die Party komplett ist. Monika Sara Bellin von Instagram auf meine Gäslist, Men To Lind Kippe, soda Endric derschi will, dass ich für sie sola sing. sie will mich ein Team. Ich kooperere nicht ohne mein Team, die Sonne scheint tüchtigerine. O war bei Uvo mein. Pocain in der Kabine zu zweit Der Tod hat die Todespapiere verteilt All meine Arabs sind heute Latino Chica que passe, die Boys sind Amigos Si passen mir den Joyt, lasst die Homies dranziehen Gesmoked wird nie ohne mein Team Nie oder. ohne mein Team nie, ohne mein Team Hamburg, Berlin, West Wien Nie ohne ohne ohne mein Team nie, ni, ohne mein Team nie, ni, ohne mein Team Hamburg, Berlin, West Wien Nie ohne ohne ohne mein Team Wala wala wala wala Ich trom 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Ein Jahr lang, zwei Jahre lang, Jahr lang, ab 13 Uhr ist schon noch okay. geh'n Ein Glas Yamazaki, so ich soll, aber eins ist so okay. geh'n Jeden keine Party Trette nicht auf, nicht ohne mein Team Keiner hier nimmt uns die Philosophie Alles betäubt, nee du Kain Frag nicht wie viel ich habe Kilo verdient Ein Chick in der Linken, ein Chick in der Rechten Wir sehen uns beim Echo, Liste vom Max Bring mir den Boom, meine Kiste vom Besten Brauch ein Hotel, hey, Baby, hey, ficken hey, im Backstash Das sollte passieren, wenn morgen verdrängt das mich am Strand von der Sonne verbrennen denk in Sachen Gewalt wird zu konsequent alle afganer sind Deutsch brasilianer fünf bohtek von der copacabana guck mal sein vater die drogen sind grün alle wollen mich um ohne bedingt doch millionen mein team oder ohne mein team hey, ohne, ohne mein team, team, hey, ohne, ohne mein team. Hamburg, Wenn du nur ist schon okay. Ein Jahr lang, zwei Jahre Ein Jeden Tag keine Party. Und ein Drehtüre ist schon okay. Du seckst immer wieder. Weil alle Jungs müssen mit. 8, 6, die und davon keine Regen, Lass uns Kone verdienen. Und so wir und niemals ohne mein Team. Und no